Стихотворение от Стела Белмен, Франция. През 1937 г. учителя подели на Стела Белмен своят портрет. По този повод тя написа стихотворение на френски, а тук го излагаме в свободен превод на български. Пред портрета на нашия учител Бащинска доблест и доброта. Насочена към хората. Същество, което знае и вижда и простира ръце към нас. Мощен глас, който ни говори за истина, чистота и разумност. Сърце, което чете в сърцата. Смълчание на лицето си. Загнездва нежно светъл образ в възприемаща душа. сякога не смущаващ и никога не разколебан. Изглежда обитаваш свят от ангели и близо при теб нашите души съзнават себе си, свободни от шумящите вериги на минало и несвястта. Поел от ръцете твой, един тъй чист и нивга не отпадащ дар. Дар на небесен мир, сътворен от любяща мъдрост. Моят аз чува широкото небе, което пее в твоя поглед. О Учителю, отново открит, учител за чиста любов, символ на божественост, животворящ пример и извор пълноводен за жадни от неизразима радост. Тръгнем ли в тесния път, тръгнала е с нас светлината. Светлина, неугасима, и блага. Париж, 30 ноември 1937 година